Jag tror att du snart ska lämna start Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Välkommen då, Tvork! Hallå, hallå! Nu sitter vi här igen. 51? Ja. Hur känns det. Bara 40 avsnitt kvar till 91. 91 ska man äta. Heter inte 91 den här pizzerian? Här ja där. då ska vi spela in det. Håller <laughs> vi in. på fortfarande. 91 då, ska vi, då måste vi köra. Jag har aldrig varit där. Det är mm. tvärs över gatan. Har du hört det? Nej jag har gått förbi 91. Det låter som ett ställe som man måste besöka. Det är ju ett klassiskt pilsnerhåk. Och om, om, om fyra avsnitt. Då skulle man egentligen kunna gå på, på gamla 55. Om den är på. Och var det därför vi, vi då? bra. Finns det ingen sveng kvar? Nej, den stängde länge sedan. Okej. Okay. Vad var det jag tänkte säga att... Jo, men förra, det spelade vi in... Innan nyår. Ja. Och det var inte så mycket julsnack egentligen. Nej, som tur Eller Det var lite grann, men det klippte jag bort. <laughs> jag klippte med det där att du att du sov. Ja, det tror jag med. Men jag, jag klippte bort lite så här... Tröksnack om. Ja, jag Traditionellt. det har varit en bra bra intensiv podd förra Ja det. känns att det var lägre för det. Det är roligt att klippa lite. En skarp Sk lite. Censuren, var, var, <laughs> censuren var riktigt där. rungande. Och, ja. och, och, och klippte Nej, men julen finns ju inte så mycket att säga om egentligen. Alltså jag tror att har bort. I, nej, du har ju kvar den här fjädsintern, men vad heter det? Jul, jul. Äh, amaryllis Amaryllis va? Köpt av Victor säljer till sin. Ja, klass Ja, man köpte. Ja, Men du ser den här julstjärnan ja, Den är lite vissnande ja. Men det fina med att det inte ha någon julpönt är ju att man slipper ta bort det sen Ja Vi har ju julgrann kvar Den ska ut på, på tisdag Den har stått så fantastiskt bra mm. Jaha Riktig plaskrat ja. Nej, en, en riktig Kom ihåg vad heter det? Mundebo Den här gamla politiken mm. Det fanns ju ett skämt Om det var Barnevik som hade som skämt varför Mundebo ställer granen in på toan ja, Den bajar i mycket. Jag sa det Och det för ju det mig direkt till Till våran Twitter-favorit han, han, han levererar nu med, med, med, med, med Skämt Ja, med skämt, ja, precis Ja uh -huh. uh -huh. Han hade... Jo, han skrev att han, att han gillade hans företag. Jag såg det. Och så var det ju flera av Kjellingäng. På... Ja, och det tycker jag är lite förvånande. Ja. Och då skrev du Kalle ja. ja. Och det, då, då tyckte jag att det, det var. Det var Om det var för mycket Götebor att det var Göteborgs. Ja, jag trodde han var. Ja, men precis, han är ju. Bor, eller hur? Ja, han är ju i Göteborgs. Så det var enkelt att lura på telefon. Ja. Men. När det gäller Kalle så är det inte det här lurningarna som är, som är som jag tycker är roligt när han lurar dem. Utan mm. det roliga det är ju hans... Hur han vrider och vänder och får till det. Det är det som är kul. Inte att de, att han för, det är mer förvirring. Och ja, så här. Jo, inte, alltså, inte, improvisation. ja, inte att han, han lurar dem att, att han har en djurgran eh, till salen. Det är ju hans ja. snack runt om. Jag hörde på det här... för. för Tän-förtänningen. Ja. Vad heter den? Kaffepetter. Kaffepetter. Oj, vad blir där. Ja, med. enskild i gård. Ja. ja, det skit jag fullständigt <laughs> i den enskild i gård. Ja, den 22 i fem ska flytta till Tumba. <laughs> och så inte Tumba, utan Tumba. Ja. Och där hade vi, hade vi fragsångsräpningar. Ja, hörru du, det skit jag fullständigt i. <laughs> jag är bara intresserad av förtänningen och... För där är ju, i den så är det fyra stycken avsnitt Eller fyra ja, upp flera stycken avgivningar ja. För det fick man höra någon gång När vi var på den här gris- och skridskoföreningen Den kallisändare-föreningen ja. ja, men det märks ju också I, i den här ja. Att det är klippt så Att det oklippt, ja. Ja. Nej, att de har klippt upp fyra ja, stycken ja, För att det märks att det är olika tillfällen Det är det lugn den där snöben är Det <laughs> är det skitar Hetsan <laughs> upp sig Ja, Raffe, nej, men han, han har ju, han kör ju sina egna skämt också. Och det är det, fantastiskt. Det ja, ja, men det ska man inte. Inte frakta skämt. Nej, nej. Kommer du kom, eget kom det, det? Jag säga. Du är på Raffe. Raffe följer med. jag vet inte hur många han följer. Men jag noterade även att. Äh, Raffe följer ju mig, och han följer även Marco Leo. Vilket gäng, ja. Marko, eh, har inte jag funderat på förr i alla fall. Mm. Efter... Nu snakar ju det varmt om honom på Hippopod. Jo, men han är ju en av hippoppens eh, fader. För följens ja, ja, I Sverige. Ja. ja det är sant. Mar och är det sant? Marko och just det. Ja. Under julheimen. Ja, så är ju mycket filmer på tv. Och så såg vi en, en favorit. Dumdummare. Ja. Vad säger den? Ja. ja filur ja då på den tidigare sättet sen är det jo men det, det, det är det är orligt jag har sett den någon gång kanske på tv också ja, ja det men är... det är inte var ord jag vet inte ja. det, det har ju kommit dumdummar två ah det men det är, men är det samma ja samma figur med. men är det Där. Ja, för, för första tycker jag tycker jag, ja men den, den den är riktigt rolig ja och sen sen så så Såg du Anna Anka det är hon som ja, jag, hon kom ut i, i, mm. i, i bussen där ja. ja Det såg jag Och det, det är Där spelar de Where I Found My Heaven Jaha, uh -huh. kom den låten Nej Jag tror det var Gin Blossoms, som det är Jiggle Ja Aldrig Aldrig? Inte den gruppen, kanske känner jag den låten Men, men den, är, den är, jag ska bara snabbt det är bra ja lite pauses ja det är ju jag inte mycket pauses men att säga det snett ja det var kul att höra gigolons och gigolons g gigolons bra dum och dummer dum och och och och då kommer på för att i många av de där filmerna sådana här Pajas filmer Ja Så är det ofta bra musik Okej okay. Är det en analys? Då? Ja det, det är en snabb analys Som ja. inte har någon grund, <laughs> grund. i <grundihämper. laughs> så, så ska du det vara det, det, det är ingen grund att stå på nej, men, nej, nej. Men, men jag, jag... Man ska inte bygga upp en massa Argument liksom Nej, man ska inte Spekulera Man ska inte bygga på fakta Utan nej. det vi här på podden bygger på spekulation. Vi får se. Ja. Men men. Ja, men okej. Okay. det där var ju kul. Kul att ha sån där sväng. Ja. Jag lyssnar sällan på det där ja, nu. Jag har försökt leta upp Frosting on the Beat. Jag har ja. inte den plattan. Men, den finns ju inte här på Spotify. Men det finns inte på Spotify. Nej. Fantastiskt bra Frosting on the Beat de tre första. Ja, vilken bang bang bang liksom. Ja, vilka är är Soulassist är ju en Ja, eh, Dream all day och Flavor of the Month. Ja, jag kommer det. inte ihåg vilken ordning det är. Ja, men det är det. Dream all day mm. först, Flavor of the Month och sen Solar sistrar. Ja, Vilken. Ja, ja, vi kan... ja, ja alltså, jag, jag, jag kan inte komma ihåg. Det, det som är så här, höger, vänster och så sämre. Rakt i Solar Plexus Och så rör ju Knopkopt Charlotte mot Ja, jag inledning. Men just efter tänka efter tänka efter några no, no fler filmer med bra, bra sån musik, men jag kommer inte på någonting. Men jag, jag hävdar ändå att, att sådana här pajasfilmer, det är... De det en bra ja, jo. Ja. jo, men det, det fanns ju en också, vet jag. Vad heter den? Young Einstein. Det är väl också en sån här periodosfilm. <laughs> jo, men, jag föll, men det, ska, det ska vara någon sån här humorfilm. Och där var ju ibland stens at first sight mm -hmm. var med. Och, och jag, jag känner en, en här i han spelar trummen med Stupidity Tommy Sjöström mm. Han känner ju den här Dom Marianne i Stäms litegrann Och De känner inte heller igen Stäms? Nej, ja, vi ska ta den Jo, i alla fall när När han hade med den låten I, i den här Young-Ingsberg-filmen Det är ju en sån stor Hollywood-film mm. Och han fick så mycket pengar För att de, de, de spelade den ja, inte i sin helhet utan det, men det var ju någon scen De var på någon strand där och han fick ju så mycket pengar Så han kunde betala lån Bela sitt hus Bara liksom på ja. på, på det där Det är nog sånt man ska ha Vilken dröm det vore Så tänkte jag för, tänk vad ju kunde göra en hit Som blev en hit i USA Eller var med i en film Vad skulle ju bli Ekonomiskt ja, ja, brot, Det är person. så där tänkte har tänkt hela tiden <laughs> ja. Och han, han, har, han har ju lyckats Han har verkligen lyckats Men Det stämmer Bra det där nu Uh, han han bildar ju DM3, säger han Dom Mariani <laughs> Sluta droppa det De känner inte till det, eller? Nej, uh -huh. Nej men du ser, jag är ju helt värdelös DM3, Dom Mariani 3 Jag kan räkna mig själv som helt petad Från och gänget framöver Bra musik i, i, i filmer Så såg jag på, Du såg inte på en retro igår Nej Då, då körde de om eh, Om såna här ungdomsfilmer att bland annat så kör de. Du gillar att återkomma till ungdomsfilm film. Ja. Förra den. Jo, precis. För det G och... Nu, nu kör de. Eh, nu var det om, om G bland annat också, då den svenska motsvarigheten. Liksom. Vad var det för film? Det var ju G. Ja, men. Eh, var det det som var rätt Ja, men den svenska, den svenska varianten eh, av Ungdomsfilm, Då, då visar de G och då visar de att spela in dem. Jag Staffan ju han eh, Hildebrand. Ja. Då och nu. Ja. Oh. Niklas och nigra folgen och lika hörda. Ja, jag jag har ju sett den där förut. Och så hade de amerikanska ungdomsfilmer som slog igenom. Och Breakfast Club. Breakfast. har du sett den? Ja. Har du Nej, jag har inte sett den. Det var ju en sån här klassiker när den kom 85 eller nåt. Jo. Jo, men den, den och Pretty in Pink kan jag tänka Ja, ju precis. Pretty in Pink och Breakfast Club var det. Ja, Molly Ringwald. I den här rödhåriga skålet hon, jätte... ja. hon var med i båda tror jag. Ja just det Och ja, lite andra lösa figurer För Pretty Pink då, då, då var det ju just Pretty Pink ja. Men Breakfast Club hade ju Don't, Don't You Forget About ja, Me exakt, då, då var den, stora. den kom ju där jätte, Som jättehit kommer jag ihåg ja. Det var inte Simpl det var Simple Mind som spelade Men det var inte de som hade gjort låten Det var någon annan Simple Mind, så fint 80-tal fint, äh, Ja jag gillar dem då kom jag. New Gold Dream den plattan ja. tycker jag, var, jag det var det var så, så svulstigt på något sätt. Vet, mm. Det bra det, pass, det passar bra. Ja. men Sen sen har har lyssnat på Säkerhet för sig i i, i, i, i, i nutid så tycker jag fortfarande att, att, det, att det är bra. Alltså. Och sen, då, sen, det är lite daterat. Ja, men jag tycker det mesta. Det då, gör ju sint också, men menar, men, men det, det jag känner både där med, med Eh, kanske inte med sin Mike, men jag vet att du förs och Echo så saknar jag deras röster. De har fantastiska både vad heter han, Ian McCullough och eh, Butler. Var du mycket inne på Echo Ja, Echo the Bandman-lyssnar ah, mycket på. Okej. Okay. Uh. jag tycker att det är bra sen gjorde om den här vad heter den? Eh, jag har någon Killing, Killing Moon hette den, var och då började vi svulst. Ocean Rain hette den plattan och var i någon grotta. Ja, och då jag var har det. Då var det. koll. Jag har med Ian McCallum. Ja, Mic Micke Schiebers äh, grej, mm. som har lite koppling till det här. Han, han pratade med, med en annan kund, och att då var det en, en äldre farbror som brukar vara där. Men för, först så pratade de om att, att Sex Stars musik, men det, det sålde. Mm. Fortfarande Men just 50-tals musik såldes liksom Det gick ner Och han hade ju någon, ja, någon teori Att ja, men de som har de, de som växte upp på 50-talet De började bli så, så gamla Och liksom så att, så att, skippa och köpa och Ja, precis. Och 40-talet han, han ja, Det jag får inte går ju så jättemycket bra musik mm. men, men det, det ser ju som liksom ingenting alls Så berättade han om en Jo, och Micke berättade också Att han sa att, att, att, att, att Punken köpte han liksom aldrig. Jo, och och då, då berättade han om en, en äldre här som brukar vara där. Och han tyckte, jo men det här hade så jäkligt bra musik liksom. Men det tog slut, hans intresse tog, tog slut när Beatles kom. <laughs> kände, det är kanske, kanske då det började. han var född 40, så när Beatles kom, då var han 22 år. Då frågade han men hur gammal var du då, då Punken kom? Ja men jag var 22 och han han mm. hade som en teori att det, men man, den, musik, den musiken upp till Som man växer upp med ja det är klart Den, den, den följer en, en, en Hela livet ja, men Det tycker jag är sen gammalt Man ja. upplever så mycket i tonåren Och, och man är musikintresserad ja. det, är så jag hör, det är därför jag till exempel har Smiths närmast hjärta liksom. ja. det, det betyder så mycket då, liksom. och Jag lyssnar ju fortfarande på dem men... Men däremot så... Jag tycker det är tråkigt att stanna av det. Ja, jag har ju fortfarande ja, ja, att ja, lyssna ja, ja, på nytt. Ja, ja, och jag gör det fortfarande. Jag, det är det som är intressant. Att hålla på grotta. Det kan vara bra. Eller, liksom, man behöver både och tycker ja. jag. Men det finns ju människor... Som bara stänger av. De kan inte lyssna på nej, nej, det är precis. Och det, det tycker jag är konstigt. Men alla är olika. Men, och särskilt om man är väldigt musikintresserad. Och så helt plötsligt bara... Nej, det finns kom in nytt som är bra. Allt är gjort. Nej. Ja, är, det blir lite trist. Det finns ju de som säger att, att de inte gjort så bra på sin 82. Ja, typ det är lite den stilen ja. jag tänker på. Då, då vet jag inte om man är riktigt musikintresserad eller om man bara är nostalgisk. Jag, kanske det är man... kanske mer nostalgisk än musikintresserad ska ja. jag säga, Om man inte vill att ta in man, någon det ska bli man får förknipp, så mycket med, ja. med, med... Som det var, eller allting som var runt om. Ja, men det var ju stort. Och just det här med, med parti och sånt här. Att det lyfte ju låtar så otroligt mycket. Man spelar högt. Och, ja. och i ett gäng och var ute och, och man upplevde saker. Teknik. Det är en helt annan sak. <laughs> ja, Nej, men det var ju en helt annan grej. Jag tycker det är svårt att få den där kickarna nu. Det är, kanske, inte, kanske inte du tycker. Men... Ja, men alltså, no någon gång... Du får då mer än jag tror jag. Vad jag märker. Men jag är mer. Jag lyssnar jättemycket på nya grejer Att liksom hänga ja. med Men jag, jag får inte särskilt mycket kickar Tyvärr men, men jag upplever det som att du får lite mer Känna att det här var grymt bra liksom. De här, ja. de här i, Dan i Köpenhamn till exempel och så här. Ja. Vad Baby heter de? Rose. Baby eller att... Kan du jämföra den kicken Med den alltså, som du fick när du var 18 Och hörde Vad det kunde vara det 82, Joy nej, Joy Division Nej men någonting som kom då Jo men alltså, jag tror, jag tror att kickarna Har varit De är nog lika ofta Är det men, så? Ja alltså Det var gratulerar. Jo men a, a, alltså i, i, För då lyssnade man ju liksom mer på musik Känns det som, än man gör nu Än att man lyssnar ganska mycket nu Och drar man ut som jag var procentuellt så mycket man lyssnar så, så tror jag nog kickarna är, är, är lika mycket jag, jag, minns, jag minns när jag bodde i men var det 87 kunde vara. Jag bodde i Solna och så köpte jag Go eh, Betweens' 16 Lovers Lane. Kanske jag hade någon podd någon ja. gång. Och just bara satte på den skivan och så låg jag på sängen där och så då känner jag att, att, att musik kan vara så här bra. Mm. Och någon gång det då... det då... förknippar ju med någon hur du mådde just då. Känn att det var något bra i livet också säkert. Alltså här, att Du mådde bra eller... Ja, det förstärkte något. Jag kan Men just så här, och det beror, det beror väl på olika saker. Varför musik? Ja. Varför man blir fångad av den. Det är där jag menar att om man upplever och känner en massa saker så är det lätt. Och så sen förknippar man det med viss musik eller låtar. Så, så det, då blir det mycket starkare. Ja. Det är så det är. hjälper varandra. På något sätt. Men jag är inte säker att jag får lika mycket kickar. Nu. Och det hände kanske, ja, inte, inte kanske varje år att man, att man gör Att man blir så exalterad Men då, då kommer de Nu fick du sista kicken, musikkicken Sista, ja det och kanske var, var sista Senaste Nej kicken. Kicken och kik Nej jag vet inte Det kom ju lite igen då och då Men inte på samma sätt Nej. riktigt Nej, jag får passa men kan på den kan den jag kan inte slänga på en låt och så bara och slänga på pausens platta en en i när Frosting olbiter ska höra när jag hör dem tre och fränta. Jo det, men det är ju det. Det, det är kopplat. Du är ju som att säga 82 nästan. Och nya kickar men ja, Om det kommer nya låtar nu jo, liksom. men jag, jag, jag kan ju fortfarande känna att det här är Oj vad bra det ja, ja absolut det kan jag också Men det är också förknippat med att, eh, hur man kände då Och att det kändes bra tycker jag ja. Till exempel eh, Moving on Up med Primal Scream Förknippar ja. otroligt mycket när jag flyttade ner till Stockholm Och allt var nytt och, och spännande bara, det var en bra tid i livet. De, de grejerna kommer jag ihop och och förknippa med bra musik då ja. så. Här. Du kan inte få kicka till exempel nu ut och ser en, en skjusbil. Fan, vilken vilken fin. Senare, jag ser en riktig V8. Jag ser en som är mm. har haft. Ja. Du då? Du har ju en fin bil. En bil. <laughs> som kan så kan styra in sig själv i parkeringsplatsen Vad heter den? Funktionen så i bil. Auto parking. Auto -parking. Vad släpper appen? Säg att släppa Släpp appen. Släpp Släpp På ja, jag, jag lyssnar faktiskt på Hello Safe Rides, nya här i, i morse mm. Har du hört den? Ja. Jag lyssnar även i bilen När I am Jesus gjorde på lördag mm. afton mm. Mm. i augusti. Ja, men jag tyckte den, där, den var bra den där plattan. Jo för att släppa musiken. Eh... Nej. Nej. Okay, då. <laughs> vad ska man göra? Jag tänkte på våra favoriter. Modo. Men vad är det för Pelle Jönsson? <laughs> Pelle Jönsson. Vi får se. Ja, vi får se. Men jag tipsar ju om Morgon och Tobias så. Ja. Ja, nu har jag sett alla avsnitt. Förändligt korta och bra, Nio ut för avsnitt. Ja. jag heter Robert Gustafsson kör ju på. Jo ja, men lite roligt, för mycket. att han han har ju sett i den där rollen ja. som som Jan Banan på ja, men, men Reborgs roll är ju helt ny. Ja. Och vad måste vara den han fick till det här tonfallet med skrönprat på. Ja, och och så kan han inte bli så här Ja, jag lite diftongerna alltså. ja, Det har ju bara sett nu, nu, nu på lördagar eh, halv halv så har hon lagt upp tre avsnitt så det är ju som en halvtimme. Mm. Och nu kommer komma fyra stycken eh, avsnitt då. För de som i, inte vet vad det är för någonting så, är, så handlar det om eh, Johan Reborg är ju mamma Monica hade du förlåt vad ja, den heter. Jag hörde det igen nu då. Ja, Monica, ja, just... morgon, morgon, Morris. Kan du något? Ja, mamsi. Ja. Och så Robert Gustafsson som spelar Tobias, bubben eller bubbis. Mammas måste säga. Mamma skulle ha Ja. Så Ja. Han köper jäkligt mycket på internet. Vad de har fått något. De bor ju, de flyttade tillbaka Men varför flyttade? Ja, jag, det, jag förstod inte. De hade hur bott i ett hus, men... riktigt sådana här white trash hus och så fick de flytta tillbaka. Eller först så fick de flytta för att eh, kommunen skulle bygga en motorväg där. Sen så fick de, de... De köpte marken för 480 000. Och så fick de bo där en månad. Ja, ja precis en månad. Och, det är någon, och, och hon är ju stor och tjock. Och röker hela tiden. Och riktigt sådana här white trash. Det står ju massa bilar ute. Det står ju... <laughs> Man har ju sett dem där späderna. Det känns inte som långt så långt från sanningen på. De har ju tagit mycket. När skrotupplag kan man ju se dem när kör norrut och så här. Och... Ja men det behöver inte vara norrut. för vi åker äh, för söderut när vi är. brukar plocka svamp bort när vi när Huddinge. Mm. Alltså där åker man ju förbi några såna gårdar som ser nästan likadana ut. Ja. Nej, men, jätte... men Man fångar det bra. Ja, de står och ökar hela tiden där och hon har ju inte alla mm. all, alla kanoter hemma. Inte han heller. Nej inte han heller Men han framstod som den smartare av dem Ja, ja. det första för jag, jag såg något Man visade det förut på tv i sådana här korta avsnitt jag, jag såg något Ett tror jag bara Och jag tyckte att ja Ja men ropen. det var som ingen, ingen mer och det var som du hade sett det första avsnittet ja. För det är ju det här igenkännings. Ja, det är det. humor som är, som, är, som är rolig Ja men de här små smånyanserna som den där morran kör Men det är fantastiskt mm. Han skulle beställa, beställa en landmina. Så sitter han och beställer en landmina. Och så, så går de ut och så står de ut och så, och så säger hon bara Kan man gå här? Har du satt en landmina här? Men fan, det är ju fyra veckors leveranstid för honom var Bara, bara sådana helt idiotiska. Inne i, In i Hon sitter, jag vet inte om hon sitter och tittar på tv. Bara skvätter upp jord på honom. Kan du inte, inte sänka ljudet på den där? Han är rätt tålmodig också. Ja, tyvärr. ja, ja. Han ja. är rätt oförskämd, Tobias. Fantastiskt bra. Och det där är väl kanske bland de... Ja, det var roligt att säga faktiskt. Bland det bästa jag har sett. Alltså, jag hade inte de, tänkt på att kolla. Jag hade aldrig hört på, på, på de senaste åren i alla fall. Ja, kul. Jo, jag tänker på hur med, med svensk humord. Det har ju som chilling gänget där. och mm. uh, City och Torsplotallen tycker jag det är deras Höjd, höjdpunkt mm. Och sen satt jag och funderade på andra svenska. Jag gillar ju det, för, i maner som med Glenn Killing serien ursprungligen. Nu vet jag, att, ja, de, de är där första ja. Ja, ja. det för det var det kändes som nyskapande ja. jag. Och sån här på då de var på Barnes ja. Inte grand. Grand var gr jag, grann, grann jag såg och kände ingen Nej. Det nu, nu, måste det, nu måste det, hända måste hända någonting annat. Men det här just i Glenn Schilling i manegen, det bygger ju så mycket på... Hade du haft någon annan än Robert Gustafsson så hade det inte funkat. Nej, men just därför att tycker jag tycker att han är bra. För när jag, så spelar han, ja, han spelar ju över ibland, men inte för mycket. Han ja. kan vara otrolig. Då han får köra själv, de här grejerna, då blir det för mycket tycker jag. Allt han har gjort på sidan om, mycket. Men just i schilling tycker jag att han har varit väldigt bra. Men har du andra svenska favoriter? Alltså när det gäller, förutom schilling när det gäller humor... Ja, men jag gillar ju Hassan ja. och Kalle Sennare. Ja. De... Hass, Hassan är ändå lite kopplad till, till, till Ja, men det är... ja och... Lite grann. Lite grann. Mm. var ju med lite grann bara i början. Mm. när han som startade, men sen var det ju Lok och Fredrik Lindström mest. Och Erik Hag, de var ju inte med i Och Pontus Janayev skit tror skitrover. De, så de, ja, just, det de, de, de, de det hade, är parallellt gäng. De jag. hade ju, Vad heter han? Fontes hade ju tillsammans med, med Felix Herrgen det här Pentagon. Ja, Pentagon-gänget. Ja. slog, eller riktigt? Nej, men det. Det, det var. För det kör ju folk fortfarande med det här. Äh, akta golfbollen, vilken golfboll Och Så du får vilken trappa, pappa. När han inte förstår det, där, Felix Herrgen, uh -huh. vilket dragtor du har. Ja! En mm. sätt. Nah. Ja, du... Jo, jag, jag såg det, men jag tyckte inte det var så bra. Får du får kolla på, på Youtube. Ja, lite. Tyckte du det var bra? Jo, men Pent Pentagon hade sina riktiga... Det finns en... Thai-grej. Thai Vad ja, var det för i Jag nu hade... Thai-horerna -ho. thai ja. ja, det var någonting. Men det finns en fantastiskt rolig grej då. Då ja, det är det Felix Hängel och när Pontus. Jag kan inte utdra efterhandet. Janayef? Ströbäck? Nej, Janayef. ja. När de kör, spela snooker. Uh -huh. Jag ska visa den sen. Där man också googla Pentagon. Snooker och den där. Mm. Den är också fantastiskt rolig. Okay. Och så finns det ett avsnitt. För det fanns något, något program som heter Övernaturligt eller där. Och här hade de ett gjort de sådana, ett, ett avsnitt. Nej, ett program som heter, ett program som heter, som heter Onaturligt. Och så berättar de om en tjej som hon skulle gå till Finlands Finlandsfärjan. Hon gick hemifrån. Jag hade jättenoga förklarat tiden. Så gick jag över det här torget där. Och så kom jag. Och så in i den här kulverten man ska gå in på på, på båten. Mm. Och så kom jag och gick. Och precis när jag rundade hörnet så stod en man där. Och han stod väldigt onaturlig. Då står ju, vad heter han, Felix Engren. Och står så här. med han står böj på något konstigt ja, sätt. Han onaturligt. Ja, det han otroligt onaturlig. jag Mm. Ja men Pentagon var, var, var bra Men sen, sen har jag en sån här Jag säger senare, jag kommer inte ihåg riktigt nu. Äh, favorit är Baran-tv, kommer ni ihåg dem? Nej Det var ett som skulle som skulle få att spela Och så satt, satt de i bussen och så Var, var det någon som Som, äh, alltså, som frågade Ja äh, Ja, men, ja. Vilka är då där ja bortamatch mot Angiala och så sitter de och sjunger om du var här eller kent va eller gjort ja, jag tror det. om du var här na, na. och sitter de och sjunger den ja tror Vart, jag kent ja ja mm. vetande bortamatch mot Angiala okej grabbar här är, ska vi köra in i Bergvägen så kör vi in i Bergvägen och då kommer de med liksom, den musiken och mm. fotbollslaget och så spelar de mot du är som tängelsriddare mm. så skit, skit. Och då tyckte jag det var, var jättekul, men mm. nu, nu vet jag kanske inte om, om det håller samma kast men jag får mig att jag tyckte att det var, att det var riktigt roligt. Och sen, sen i det här, jag tänkte skriva en lista, men jag, jag kom som inte... Mm. Jo, men jag gör en utländsk lista. Men då tänkte jag, nej, jag, jag har... Men jag, man ska behöva länge tid för att sitta ja. och göra sån lista rättvis. Och då kommer jag bara på Seinfeld och The Office. <laughs> ja, jag ja, de är ju otroligt bra. Nej. Vad, heter det? Vad heter den här Office? Filmen, ah, som är Office rådigt. Space. Ja, ah, just det. Mm. Men den, den hade du sina poänger. Ja, det är, det är en av mina favoritfilmer. För det var så nära din verklighet. Ja, men det är så absurt och så bra. Ja, men också det där, roliga, det där små grejer men bara kolla Varan TV. Men jag tror att Varan TV finns på öppet arkiv. Du snarare är en. <laughs> ja, jag, jag har köpt Apple TV nu ja. egentligen. Nu kommer jag att kolla lite på Youtube. Måra nåt så bio alltså. Nej, det 51. 51. 51. Mycket musik. Det bara 40, 40 avsnitt på vår till live. Live, live. live. 91. live. 91. 91. Mycket musik, lite humor. Inte för mycket annat. Lite mod också. Tillväxt. Mamma då, tack för lov. Det packar Can you hear it? Like Can you feel